Сафомелі. Лист на святому Миколаю. Читає Ангеліна Крихеля. Дорогий Миколаю, кожна дитина пише тобі листа та щиро вірить, що бажання обов'язково здійсниться. Хтось бажає отримати нову машинку на радіокеруванні, хтось білого ведмедика або гарну ляльку. Є діти, які мріють про справжні дива, щоб нові батьки їх забрали з дитбудинку додому. Або щоб сестричка скоріше одужала. А є більш сучасні. Вони замовляють тобі картки для роблокса. Або ліцензійний Майнкрафт під ялинку. Я знаю, бо вже деякий час працюю твоєю секретаркою, хоча ти і не в курсі. Просто вже третій рік поспіль ми з колегами трохи тобі допомагаємо. Збираємо кошти та виконуємо бажання дітей, листи яких ти не отримав. «Я давно вже не дитина, мені 25 років. За своє життя написала тобі 18 листів, і жодне моє бажання ти не здійснив. Я саме та дівчина, яку ти добряче навчив. Ми здатні робити дива власними руками. Спочатку, як і всі, я мріяла про нові іграшки. Пізніше, вже у шкільному віці, просила у тебе нову книгу». Але щоразу отримувала під подушку п'ять шоколадних цукерок і мандаринку. Я розумію, що моя мама просто не мала грошей, аби здійснити мої бажання. А я щиро вірила, що ти існуєш і колись обов'язково прочитаєш мого листа. Просто тобі надходить занадто багато бажань, і ти не встигаєш виконати всі. Або мій лист загубився на Укрпошті. Таке теж буває, моя мама розповідала. А потім вона поїхала. Лишила мене зі старою бабусею, а сама подалася у далеку Португалію шукати заробітку. Я вірила в те, що за рік вона повернеться, як і обіцяла. Проте цього не сталося. Тоді мої різдвяні бажання змінилися. Єдине, про що я мріяла, щоб моя мама повернулася та завжди була поруч. Тоді ти знову мене проігнорував чи знову підвела Укрпошта? У свої 16 я перестала її чекати. Вона жодного разу не приїхала. Лише телефонні дзвінки на свята та нескінченні обіцянки, яким я вже не вірила. Та чи вбило це мою віру у тебе? Ні. Просто знову змінилися мої бажання. Цього разу я мріяла про кота. Родого, як я сама, пухнастого, з величезними добрими очиськами та довгими вусами. Тепер доросла. Я вже розумію, що мені просто не вистачала тепла та ніжності. Стара бабуся так і не змогла замінити мені маму. Весь час сварилася та ворчала, що донька її все життя спокою не давала. А на старості ще й онуку на шию повісила. Друзів у мене не було, бо з рудою дівчинкою з величезних окулярах дружити було соромно. Так я і росла в повній самотності. Мріяла про кота і кілька років поспіль просила його у своїх листах до тебе. Вісімнадцять. Баби не стало, і я лишилася взагалі одна. Мати не приїхала навіть на похорон. Надіслала гроші, яких ледь вистачало, аби віддячити старій людині за те, що я не опинилась на вулиці. Перед смертю старенька переписала на мене свою маленьку квартирку. Перепросила за все і помалившись, відійшла до інших світів. Я сиділа і дивилася на чистий листок паперу, довго не могла сформулювати своє тогорічнє бажання. Все, чого мені хотілося, це просто вижити. Утриматись в університеті, щоб таки здобути освіту, почати заробляти собі на життя. І раптом я згадала старий анекдот. Хочеш виграти в лотерею – купи хоча б білет. Ніхто і нічого не робитиме за мене, тож замість того, щоб мріяти, треба хоча б почати щось робити. Того року я повірила в себе та попросила у тебе лише п'ять цукер комендам ринку, але і їх ти не знайшов для мене. Потім шість років поспіль я просила у тебе щастя, простого такого жіночого, щоб більше ніколи не повертатися у глухі холодні стіни і у власну самотність. Щоб ти дав мені чоловіче плече, в яке я зможу тикнутися носом, вдихнути терпкий аромат і засинати у міцних обіймах коханого». «Укрпошта» тоді змінила лого і слоган. «Здатна дивувати!» – кричала вона всюди. «Це дійсно так. Коли нам надходить позаторішній лист від смертельно хворої людини, я дійсно дивуюсь. І хочу або не хочу, знову вірю, що мої листи до тебе просто десь загубилися. Минулого року я дізналась Андресу твоєї резиденції. Купила яскравий конверт, щоб ти помітив його у купі інших листів. Написала бажання і надіслала вже новою поштою. За три дні я сміялася в голос. Моя посилка зависла на великому терміналі. Її довго шукали, але зрештою дівчина з гарячої лінії повідомила, що мій лист загубили. Замість простого жіночого щастя я отримала 200 гривень компенсації. На всю суму купила цукер, мандаринок і роздала сусідським дітям. Просто так. Нехай хоча б хтось буде трошки щасливий. Цьогоріч, любий колечику, я знову була чемною дівчинкою. Я здійснила деякі свої мрії, здобула другу вищу освіту. Диплом з відзнакою дався нелегко, але я впоралась. Влітку злітала в Португалію, побачила маму та познайомилась з двома молодшими братами. Навіть змогла пробачити її, побачивши постарілі, але щасливі очі. Ще я досягла підвищення на роботі, купила собі ведмедика, ляльку і книжку, зняла брекети та навчилася влучно штрикати лінзами в очі. Серед нездійснених бажань залишилося лише кіт і щастя. Але з цим я впораюсь, Миколаю, колись, без тебе. Я більше не писатиму тобі ніколи, бо я більше в тебе не вірю. Ти ніякий не святий і не чудотворець, якщо за 25 років не зміг виконати жодного бажанічка простої родої кучерявки. А цукерки та мандарини, вони вже чекають ранку під моєю подушкою. Я довго дивилася на списані листки паперу. Літери розпливалися, потім знову набирали різкості. Цей лист вже не містить жодних бажань. Віри у дивато сподівань, що колись він буде прочитаний адресатом. Відправляти його не має жодного сенсу. Це скоріше спроба виговоритись, звільнити душу і серце, щоб зранку, напившись діазоліну, бо в мене алергія на шоколад і мандарини, розпочати нове життя. Я відчинила вікно у столичну морозну ніч, заплющила очі, вдихнула на повні груди свіжого повітря і посміхнулася. Склавши листки паперу у літачок, я замахнулася і, що було сили, відправила його, у вільний політ. Літачки мені ніколи не вдавалися. Робили мертву петлю, кілька бочок і, втративши свої аеродинамічні сили, або не маючи їх з самого початку, били носом у землю. Цей же літачок, складений з кількох листків, досить важкий, одразу взяв прямий курс. І, помахавши мені на прощання крилом, зник у вирісні жинок. Нічого, це не надовго. Замить папір змокне, впаде у сніг і зникне назавжди Разом з дитинством і наївною вірою в чудо. Частина друга Крізь сон я почула щедрик, який ніжно заспівав мій будильник. О, ні, вже сьома, так швидко. Я намацала рукою свій мобільний, відкрила одне око Та провела вгору пальцем по екрану. Ще десять хвилин. Саме обман, який мені конче потрібен. І хто взагалі придумав прокидатися так рано? На вулиці ще зовсім темно, зима, валить сніг. Сніг. Сніг означає те, що 20 хвилин у мене піде на те, щоб відкопати свою машину з-під кучу гурів. А дорога до офісу подовжиться вдвічі. Я різко відкрила очі. О, ні, вигукнула в голос, побачивши годинник, що показував вже початок дев'ятий. Прожогом я кинулась у ванну, вичавила зубну пасту на щітку і вже в процесі чищення зубів побігла на кухню, щоб увімкнути кавоварку. «У мене п'ять хвилин на збори. Реально п'ять!» «Ох!» – сполоснувши рота, ковтком випила каву, стрибнула у джинси та светрик, натягла чоботи та пуховик і, прихопивши сумку, вискочила з квартири. «Ну, давай вже!» Молилася ліфту, який на мені проїхав повз мій поверх кудись вище. А, що за день такий? Саме на цих словах двері відчинилися перед моїм обличчям, і я буквально вбігла в кабінку, ледь не збиваючи з ніг якогось незнайомого сусіда. Вибачте, будь ласка, пробурмотіла я, від сорому забилася в дальній кут і втупила очі у власне взуття. Невдалий ранок, поцікавився чоловік. Все життя. Саме так хотілося відповісти на емоціях, але я промовчала. Зрештою, не так вже й поганувся. Освіта є, житло та робота теж. Я подивилась на нього. На вигляд йому не більше тридцяти. Дуже виразні риси обличчя і добрі очі. Дивно, що виглядає так молодо, а в підстриженій бороді проглядається сивина. Сусід теж здійняв на мене погляд і чомусь здивувався. Мабуть, тому що я проігнорувала його запитання, а тепер відверто розглядаю. Поводжуся зовсім невиховано. В цей момент Ліфт зупинився на першому поверсі та відчинив двері. Чоловік продовжував стояти та дивитись на мене. Раптом щось сусіда розвеселило. В очах з'явилися азартні іскорки. Він швидко занурив руку в кишеню і за мить простягнув мандаринку. Його жест викликав у мене посмішку. «Дякую, але... Щоб ваш день був чудовий!» «А чому би ні?» «Дякую!» – щирою посмішкою прийняла маленький гостинець, і чоловік вийшов з ліфта. «Радий, що ви посміхнулись!» – відповів сусід через плече та швидкими кроками вийшов з під'їзду. По хмурим поглядам я оцінила масштаби катастрофи у вигляді своєї машинки, повністю заваленої снігом. Випробовувати долю не хотілося, тож я вирішила, що дістатися до роботи на метро буде набагато швидше. День дійсно видався чудовим. Гарний передноворічний настрій відчувався буквально в повітрі, коли ми переглядали відео від щасливих діток, що отримали наш подарунок від Миколайчика. Потім всі гуртом з'їздили у лікарні, привітали маленьких пацієнтів. Скільки радощів і посмішок, скільки сліз щастя ми побачили в цей день. З таким піднесеним настроєм я й поверталася додому ввечері. Вже в ліфті згадала про мандаринку, яка весь день пролежала в кишені, та ще ширше посміхнулася. Коли двері ліфта відчинилися на моєму поверсі, я одразу почула якийсь шурхіт збоку. Злякавшись, схопилася за перцевий балончик, але все стихло. Вийшла з ліфта і, відчинивши двері своєї квартири, ще раз озирнулася про всяк випадок. Навколо нікого не було, і я вже збиралася зробити крок всередину, коли повз мене, прямо в мою квартиру, пробігло щось здорове, руде та волохате. Від переляку мене паралізувала. В голову одразу полізли думки, що це якийсь домовий, бо розгледіти, хто саме пробрався у моє житло, я не встигла. Кілька секунд знадобилося мені на те, щоб вгамувати шалене серцебиття. Але я все ж таки наважилась. Уійшла у квартиру та одразу зазирнула у кімнату. Навколо не було нікого. Тож, роззувшись, ступила на м'який килом та зазирнула спочатку під стіл, а потім за куток шафи. Жодних слідів родого чудовиська. Лишалося лише одне місце для схованки. Обережно я опустилася на коліна і нахилилася до підлоги, щоб зазирнути під ліжко, то ледь не померла від жаху, коли побачила два величезних жовтих ока, що світилися. А, рятуйте! В одну мить я не тільки встала на ноги, а й опинилася поза межами квартири. Тікала боса якомога далі від своєї квартири, але в шоковому стані чомусь побігла сходами не вниз, а наверх. «Чи то у нас занадто погане освітлення з ходових прольотів? Чи я зовсім осліпла від шоку? Але, не помітивши перед собою людину, я з усієї сили врізалась лобом у чиє тіло». «Що у вас трапилось?» – почула чоловічий голос. «Там, там у мене вдома щось...» «Щось?» – повторив скептично чоловічий голос. «Так, якесь чудовиське забігла в мою квартиру» коли я відчинила двері, та тепер воно сидить під моїм ліжком. Очі трохи звикли до темряви, і я придивилась уважніше до співрозмовника. Переді мною стояв той самий ранковий незнайомець, що пригостив мене мандаринкою. «Вибачте, я знову ледь не збила вас з ніг. Все добре, ходімо краще поглянемо на чудовисько під ліжком». Тепло посміхнувся сусід. «З дитинства мріяв його побачити». Як істинний джентльмен, чоловік легким рухом зупинив мене перед дверима квартири та сміливо увійшов всередину першим. Я ж, навпаки, як остання боягузка, невпевнено покрукувала за ним. «У вас є ковбаса?» – спитав зазираючи підліжко. «Яка ковбаса?» – незрозуміло витріщилась на гостя. «Бажано м'ясна. Будемо виманювати його з-під ліжка». Зі сказаного я не зрозуміла нічого. Просто на автоматі побігла на кухню, відчинила дверцята холодильника та схопила з тарілки вчорашню котлету. «Ось!» – передала її незнайомцю. Чомусь він весело посміхався, коли брав з моїх рук приманку та підсовував її ближче до ліжка. «Іди сюди, у нас є дещо смачненьке!» Затамувавши подих, я почула, як чудовисько запихкало, потім почало ворушитися. А ще за миць під ліжка виглянула вусата котяча морда. Кіт? здивовано вигукнула я. Тихіша. Він боїться так само, як і ви, пошепки відповів чоловік, далі виманюючи рудого башкетника. Тварина дійсно була налякана. Весь час озиралася на мене і не наважувалась скуштувати запашну котлетку. Мабуть, я сильно налякала його своїм криком. Отак, молодець. Сусід обережно взяв кота вільною рукою та притяг до себе на коліна. Гладячи блискуче хутро, нагодував його і притис до грудей. Заспокоївся трохи красунчик. Ніжно промовив до тварини. «Який ти здоровий!» Я й не помітила, як страх розвіявся, а губи самі розтягнулись у посмішку. «Кіт! Рудий! У мене вдома!» «Сподіваюсь, у вас немає алергії на котів?» запитав мене чоловік. «Ні», – замотала я головою та присіла поруч. Торкнулася тваринка рукою і почула, що він голосно муркотить. «Гарно ти собі обрав хозяйку. Ви з нею схожі?» Засміявся чоловік і передав кота мені на руки. Ставши на ноги, чоловік попрямував до виходу. «Зачекайте». Я теж схопилася на ноги та, міцно обіймаючи кота, побігла за чоловіком. Дякую вам. Може, залишитись з нами на вечерю? Мені було безмежно соромно, що я злякалась кота і переполохала сусіда. Хотілося якось згладити ситуацію та віддячити йому за допомогу. А знаєте, зупинився він вже у дверях, не відмовлюсь від такої пропозиції. Мене звати Микола, а вас? Вероніка, можна просто Ніка? Посміхнулася я у відповідь. Отже, Микола, зранку мандаринка, ввечері кіт, борода сива і очі добрі. Це ж треба! Частина третя. Я дивилася в його очі і ловила себе на думці, що вперше бачу стільки доброти у погляді. Говорити з ним було цікаво. Микола розповідав кумедні історії зі свого життя, про свою роботу, про молодшого брата. І мені було так тепло на душі. Ніби я знаю його тисячу років, і не маю нікого ближчого за нього. Кіт, наївшись, мирно спав на моїх колінах. Я вирішила назвати його Ніком. Звісно, не на свою честь і не на честь нового сусіда, а на честь Святого Миколая, який нарешті здійснив моє бажання. На стінний годинник вже давно не тякав, що пристойний час для вечері вийшов. І я, по думки, благала його зупинитись. Зачекати ще трохи. Цей вечір видався трохи дивним, дуже незвичним, але безмежно приємним і навіть якимсь чарівним. О, вже зовсім пізно, ніби вловивши мої думки, схопився Микола. Час так швидко пролетів. Дякую вам, Ніко, і за вечерю, і за приятну компанію. І я вам дякую, Миколо, і за допомогу, і за вечір, і за цікаві історії. Бережи свою хазяйку, Нік. Чоловік почесав сонного кота за вушком, і той одразу муркнув у відповідь, ніби зрозумів дані настанови. Ми з Миколою засміялися, але раптом зустрілися поглядами та завмерли. Якби ми не були знайомі лише кілька годин, та нас не розділяли пів метра відстані та кіт, він неодмінно наважився б на поцілунок. В серці з'явився приємний трепіт. Але одразу розвіявся. Ніжність в погляді чоловіка зникла, натомість з'явився глибокий жаль. Якби не обставини, я б залюбки запросив на побачення Ніко. Набудь я перестала дихати. Подумки, схрестивши пальці, от тільки по інтонації відчула, що далі прозвучить «але».